Sì, eh, appunto il festival compie quest'anno un, un, un, un traguardo importante, sono 20 anni, abbiamo sempre cercato di valorizzare, abbiamo chiamato le, le storie di vita, le celebrazioni le biografie importanti e ci siamo resi conto che nel corso degli anni… Eh, i nostri manifesti hanno sempre rappresentato con un'immagine un, un racconto a sé. Eh, Quest'anno li abbiamo raggruppati tutti assieme, tutti i protagonisti delle, delle 19 edizioni precedenti eh, li abbiamo voluti raccogliere appunto, per dare questo senso di una grande festa e di aver raggiunto un traguardo. Come quello delle 20 candeline. Parlando un po' invece di questioni tecniche, diciamo quando sarà già si sanno le date, giusto? Sì, sì, certo. Allora, il mio film sarà quest'anno eh, a Bologna dal 7 al 17 di giugno. Esatto, e da che cosa sarà caratterizzata questa ventesima edizione, appunto? Quali sono le tematiche che affronterete? Beh, come sempre eh, biografilm è diviso in sezioni, ci sono, sono due concorsi, quello internazionale e quello italiano, dove diamo eh, il campo libero al, al racconto biografico, quindi conosceremo delle persone che saranno loro famose o sconosciuti e, e capiremo un attimo, cammineremo per un po' nelle loro scarpe, come si dice, e impareremo a conoscere, e poi invece ci sono altre due sezioni più larghe, Contemporary Lives, che parla delle problematiche che affliggono la nostra quotidianità, eh, che va dalla, dalla questione ambientale, questione economica, i, i, i, i problemi geopolitici. Poi la sezione invece Art and Music sarà dedicata alle grandi storie di artisti, biografie d'artisti. Eh, ci sarà molta musica, ci sarà, devo dire, con mio grande piacere, molto rock, e lo dico. Un piacere perché siamo alla radio, quindi sarà molta, molta musica molto molta più che Beh, saranno contenti anche i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Venendo un po' ai primi annunci dei titoli eh, appunto in cartellone. Eh, ce ne sono due che parlano di un conflitto attuale, ovvero. Quello che sta succedendo in Ucraina e raccontano l'Ucraina da due prospettive insolite. Esatto, perché se The Key Files eh, di Walter Stockman è un film che racconta appunto del, eh, queste storie di quando l'Ucraina era ancora sotto l'occupazione sovietica e quindi c'è questa la riapertura di un archivio della memoria, eh, delle storie dei cittadini e degli stranieri che visitavano questa nazione l'altro invece che è Turning the Wound eh, diretto da Abel Ferrara che è un regista abbastanza noto e qui arriva il punto il primo momento rock del festival è un documentario sull'esperienza della guerra eh, dove questo grande cineasta va a visitare l'Ucraina durante il conflitto a casa una sorta di anni di bordo, assieme accompagnato da questa musa ispiratrice che è niente meno che Patti Smith. Patti Smith la grande rocker eh, americana, eh, rocker non solo, che in, oltretutto in questo film canta, recita poesie, quindi, insomma si spende molto per, per la questione ucraina. Bene Massimo, io ti ringrazio per averci dato un po' di anticipazione appunto sul programma di questa ventesima edizione del Biografi Film Festival e ci vediamo dal 7 al 17 giugno qui a Bologna per una nuova edizione. Benissimo, grazie mille.